Du sa att du trodde att Europa kanske inte fattar Frans. Ja, precis. Ja, att det är kanske en sån här intern svensk grej att gilla honom. Så kan det ju vara. Och så, så har det varit förut. En låt som nästan alla i Sverige trodde jättemycket på vad The Ark. Eh, The Worrying Kind. När de var med. du um, den? Ja, precis. Men nu är jag, jag bor ju i Sverige. Mm. Men jag förstår inte hur det kunde bli så. Mm, att... att det gick så dåligt. I Eurovision. Samma sak. Men det nej, var ju ingen annan i Europa som fattade The Arc. Nej. Nej. Men ingen i Europa fattade Malena Ernman heller. Fast jag fattade och, inte Malena Ernman. Nej, nej, nej. och när ingen i Europa eh, förstod Malena Ernman mm. då började alla i Sverige säga att de inte heller fattade. Mm. Men vilka är det då som röstade fram henne? Det undrar jag. För att jag, alltså den var så konstig den låten och dansarna var superkonstiga med sina masker och eh, det var jag, bara en Kristin Meltzer gjorde ju en sketch av hela det numret som var inget ja. konstigt alls jag hade slagit vad med en norman det var samma år som Alexander Ryback vann hela allt med på poängrekord om Malena Erman kom nästan sist jag hade slagit vad med en norman om vem som skulle vinna jag hade sett Alexander Ryback mm. innan tävlingen, jag var helt säker på att hon skulle slå honom Ja just det. och hon kom typ sist och ja. han eller Hon gick väl till final men sen... Ja men typ sist i finalen mm. ja, Och han vann överlägset ja. Europa fattade ju Alexander Ryback Så kan man ju säga Tror du att Europa kommer fatta Frans? Gud vilken svår fråga Alltså han ligger typ Trea Bland så spelbolagens oddslistor mm. Men Frankrike och Ryssland ligger helt Överlägset ett och tvåa så, och därefter så är jag ett helt sjok med låtar som, där Frans leder lite grann över de andra. Men som... Jag tillsammans med Melker i KP6 på KP 6, träffade du Christer Björkman. Just det. Och han trodde på Italien. Mm. Så det kan vara någon att hålla koll på. Ja, jag har hört den låten. Mm. Den är en jättefin ballad på italienska. De har inte riktigt bestämt om de kommer sjunga något på engelska i låten eller... Mycket för att de har en översättning också så mm. om de sjunger den bara på italienska då kan han ha rätt Oscar Chia trodde ju också att Italien skulle vinna när vi pratade om Ja men honom. det var ju lite önsketänkande mest för ja. att han är Han är italienare, italienare precis. han trodde ju även att Grekland skulle vinna fotbolls fast de inte är med i fotbolls <laughs> det tyckte jag var bra tippat <laughs> det var det bästa mm, mm. <laughs> det och det, det liksom hade ju varit mer överraskande än När Leicester vann engelska ligan Om, om Grekland skulle vinna fotbollsserien Eftersom de inte är med Det hade varit tidernas idrottsgrön Idag så är det ju bara Jag, KP Lukas och du, KP Jossan Som sitter på poddar mm. Alla andra jobbar med du dubbelnumret. Förlåt, min kurrade, jag tror. tror att det kommer med på inspelningen? Jag jag. Och jag hoppas det. Det är första magkurret i ja. K-podden. I alla eh, fall, förlåt. Nej, men det är för att eh, de andra jobbar med dubbelnumret. kp 8 och K-9 som kommer om tre veckor. Det betyder dubbelt så mycket som vanligt att göra på den. Ja, exakt. Och, och, ibland när vi gör så, så, så har vi gjort eh, posternummer med många önskebilder. Men i år bestämde vi att vi skulle göra två nummer med jättemycket annat innehåll som ska räcka hela sommarlovet och då fick vi mycket att göra mm. oj, oj, oj. men nu kan vi andas ut lite här i podden och... ja uppenbarligen så behövs ju inte vi i tidningsproduktionen det får de andra sköta ja, så, så är det så istället för tre eller fyra så är vi två men det tycker jag är det är verkligen gott nog vi pratar ju om KB6 och KB7 idag Mm. Kopie 6. Jättesorgligt omslag. Jättesorgligt nummer. Mm. Delvis i alla fall. Men väldigt, väldigt fint omslag också. Jag tycker att Per Gustafsson kan verkligen fånga stämningar och känslor mm. väldigt bra i sina bilder. Och han är jättebra på att fånga alla sorters känslor. Det är svårt. Att mm. kunna förmedla både glädje och sorg och tokighet, liksom. Han tecknade ju länge utan rutan på nyhetssidorna som Henrik Lange tog över sen. Men där var det ju tokighet i varje nummer. Och så är han väldigt duktig på de här svarta känslorna också. Undrar om han känner att han behöver ta fram, känna den känslan i sig själv när han tecknar? Ja, kanske lite. För att verkligen hitta... Här är det ju nästan bara en färg, till exempel. Men det, det gör han ofta. Ja, det gör han ofta. Och då måste han verkligen hitta den... Precis som vissa kan säga ibland att... När de hör en ton så ser de en viss färg. Ja, det där han hört. kanske när han känner en känsla... Det vet jag inte, måste jag fråga Per. Mm. Så, så ser han en viss färg. Ja. För den här färgen passar ju perfekt, tycker jag, till, till temat. Nu kanske det blir lite mycket snack om Per Gustafsson. Men det är ju också intressant. Jag tänkte att han kanske se. Är... Som Pablo Picasso, att han har perioder. Sen nu är det Pers lila period. Mm. Eh, och då gör han allt i lila. Kanske målar han om lila hemma också. Till och med. Bara bara i lila ja, också. Helt i lila. Ja. Eh, vi har ju en på redaktionen som nästan är så. Ingla. Gud visst inte. Ja det är klart, hon, hon gillar lila. Hon har en lång, lång, lång lila period. <laughs> med lila kläder och saker. Det är roligt. <laughs> när jag tänker ingela så, så tänker jag på grönt. Hon du har haft en grön? Period också. Ja, men jag tror att lila är hennes favoritfärg. Mm. Men du har ju en rosa period. Du är också en rosa period. Ja. Min rosa period har pågått hela mitt liv. Ja. Men jag hade min kulmen när jag fyllde 25. Ja. Jag har ju en rosa period mer i själen. Jag mm. klär mig ju aldrig i rosa. Nej, fast du omger dig med rosa saker. Det är inte bara inombord, utan det är, det är ja. julgranar... Det är och... runt om mig men inte på mig. Nej, precis. Mm. Om du var på Gustafsson, hade du gjort ett rosa sorgligt omslag då? Ja, kanske. Jag tycker ändå att rosa är en... Det är en färg som det pratas väldigt mycket om att det är en stereotyp för. Att det är en mm. flickfärg eller tjejfärg. Att det är mm. gulligt och prinsessigt och sådär. Men jag tycker att rosa är en färg som kan signalera det mesta. Mm. Det vet ju som jag har rosa lite här och var mm. i min tillvaro. Så... Det skulle nog gå att göra väldigt... Om man bara tänker liksom... Jättefin solnedgång är allt alltid rosa i. Och det är ju lite ja. sorgsätt. Ja. Så jag tror att man skulle kunna göra något sorgligt ja. med rosa. Ja, det tror jag också. Det känns ju som att... Det har sjunkit i åldern med det här med att rosa skulle vara en tjejfärg. Att typ efter att man har blivit 7-8 år så kan lika gärna killen ha rosa på sig. Mm. Att det har ändrats lite sen vi var små. Det tycker jag märks i... Bland våra läsare också. Ja. I att till prat handlar det väldigt ofta om sådana frågor. Och det är inte alls så ovanligt att killar säger att de har rosa som favoritfärg. Nej. Så var det inte lika mycket när... Jag har ju haft svart, svart och rosa som favoritfärg länge. Jag har inte kunnat välja det. Men det har alltid varit svart i min andra också. ja mm, okay. mm. det har vi... Exakt lika. Favorit, kompis mm. låtsas tvillingsfärger. <laughs> har du alltid haft det? När du var liten också. Alltså, det vet jag inte faktiskt. Jag får kolla i någon så här gammal Mina vännerbok. Men sen jag började tänka på det så har det varit mina favoritfärg Och jag har... Min trea är guld. Mm -hmm. Ja, det var min trea förut faktiskt. Mm. Men jag har tröttnat på guld nu. Okay. Den perioden är förbi. Jag gillar... Den jag aldrig trodde att jag skulle gilla är brunt. Mm. Men just nu gillar jag brunt <laughs> mycket. Mm, nej, och, den, är långt, den är långt. Och det har liksom varit en färg som jag skämtat om. att ja. Jag kommer vi liksom liksom tycka om. Men jag tycker ju om vitt också. Ja. Ja, den här artikeln som Per Gustafsson har illustrerat. Där vi intervjuar en tjej vars mamma gick bort för två år sedan. Fy tusan vad fin det var. Mm, den är så otroligt gripande och eh, jättefin men också så otroligt sorglig att läsa. Fick du tårar i ögonen första gången du läste det? Mm, vet att jag fick faktiskt inte det för att jag tänkte på det. Mm. Att jag får mest tårar. Jag kan lätt börja liksom, gråta när jag skrattar mm. eller om jag ser något som är liksom Vackert och glatt och fint. Mm. Så, men jag har lite svårt att gråta när det är något som är så otroligt ledsamt och sorgligt. Så att jag grät inte. Men jag kände det väldigt starkt mm. inom mig. Fick du det? Ja, det fick jag. Jag har ganska lätt för att få så här lite tårar i ögonen. Jag står och ju väldigt, väldigt sällan. Men nästan varje dag... Så, så blir jag tårhögd av någonting som jag ser på tv eller läser Men är det alltid sorgliga saker? Nej, sorgliga eller nostalgiska eller såhär fina som att en mm. idrottsman har kämpat i många år och till slut vinner någonting mm. eh, som den har kämpat för då. att det är liksom så att man liksom gläds åt någon annan så. Där. Ja men det kan jag också, även om det är en idrott jag inte ens är intresserad av Om man hör liksom ett gammalt klipp från när någon tar VM-guld ja. eller något Då kan jag liksom ryckas med i det och så kommer en massa känslor och tårar mm. Och när jag hör musik, jag tror att jag börjar nästan så smågråta till någon låt varje dag För mm. att den är så fin Men just med sorg gråter jag inte lika lätt Nej men det är ju också att sorg är en så oerhört stark känsla när man själv drabbas av det så att man upplever ju aldrig riktigt samma när man läser, eller alla fall Nej. inte jag. Nej. Det är lättare att eh, känna den här totala glädjen med någon än att liksom verkligen känna med någon sorg. Man kan ju förstå den. Och därför är sådana här artiklar jätteviktiga. Men jag tror det är svårt att, att veta hur någon annan känner. Man, man kan förstå, man kan förstå vad som har hänt och mm det är ju väldigt bra skildrat vad mm. Emma här då tjejen ja. i texten eh, har varit med om men jag tror ändå oh, oh. Precis, inte man kan och, och det har för henne. precis men mm. man kan nog ändå inte förstå och Nej. man kan ju verkligen inte veta till den här artikeln så är det ju en kurator från Bris mm. som heter Jenny som, som förklarar det väldigt bra att alla personer reagerar ju olika på mm. sorg och det går ju inte att veta hur man själv om man hamnar i Nej. en liknande situation, hur man själv kommer reagera, Nej. det kan man inte veta förrän man är där. KB7. Mm. Det handlar ju om att sova. Ja, kan man säga. Det tycker jag är jättekul. <laughs> ja, jag med. Eller jag tycker inte det är kul alls, jag tycker verkligen inte om att sova. Nej, och där är vi inte tvillingar. Nej. För jag älskar att sova. Jag vet. <laughs> det, det är. Det är topp tre saker att göra. Det där tyckte jag var så roligt. När jag var liten och hade en mina vännerbok. Då skrev min bästis mm. intressen. Bara sova. Det var det en hon skrev. <laughs> <laughs> och jag har kvar den fortfarande. Jag tycker det var så himla roligt. för Det var det mest obegripliga. Det var det sista i hela världen jag skulle skriva som intresse. Mm. Mm. Och det har jag tänkt mycket. Och när jag blev äldre ändå kunnat förstå att hon skrev det. Men konstigt. Vet du, jag hittade som jag hade fyllt i i en, en kompis i mina vännerbok när jag var nio. Jag har inte med mig det idag. Men mm. nästa podd så kan jag läsa upp det. Som du själv har Aha, som jag har fyllt i. Då ska jag cliffhanger till ja. nästa podd. Vem jag hade som idol ja. när jag var liten. Ja. För det är, kan vara det löjligaste ni har hört någonsin. <laughs> Okej, okay, jag ska inte spekulera. <laughs> men... Ja, men det kan gissa på en. <clears throat> Åh, oh, svårt. Är det någon som finns i verkligheten? Säg inte. Okej, okay, då gissar jag på Miss Piggy. Ja, okej. Okay. Det ja. var inte Miss Piggy, Nej. men vi tar det nästa gång. För hon har mycket rosa och så. Ja. Mm. Jag eh, tycker att det här uttrycket har svårt att sova, som vi skriver om, det fenomenet. Jag tycker det är lite fel. För att jag har svårt att sova på kvällen och natten. Men jag har inte svårt att sova. Om jag själv fick bestämma vilka tider som var arbetstider och så här, tider i samhället då accepterat och sova och var vaken, då, då hade jag inte haft svårt att sova. För då hade jag gått upp klockan elva varje dag. Men då kommer man ganska så sent till jobbet. Det gör man. Mm. Och men, man hinner inte lämna barnen på dagis och så vidare. Men då vill du ändå sova ganska likt hur man gör. Du vill liksom bara några timmar för skjutet. Det är inte att du vill sova hela dagen. 3 till elva skulle jag säga. Mm. Jag är väldigt nöjd med min sömn. Ja. Jag förstår att det är jättejobbigt att ha sömnproblem. Men jag kan inte relatera till det personligen Nej. överhuvudtaget. För att jag det är nog det jag är mest nöjd med mig själv av allting. Hur jag sover. Allt med dig. Hur du är, hur du ser ut, vad du gör Det är nog min sömn Som du är mest stolt över Ja <laughs> Berätta, det här är jättespännande Nej, men För jag har liksom typ Bara två lägen Antingen är jag vaken ja. eller så sover jag ja. Jag är liksom aldrig halvvaken eller halvsovande eller liksom. Hur och, är du när du vaknar på morgonen? Det ska du få höra ja. För när jag är vaken, då är jag, jag är väldigt sällan Vaken och trött, alltså jag är mm. vaken och pigg Eller så sover jag så så som en stock. Mm. Så jag är pigg tills jag lägger mig i sängen. Mm. Men när jag lägger mig i sängen. Då fattar liksom min kropp eller min hjärna. Att nu ska jag sova. Så då somnar jag direkt. Mm. Sen sover jag utan att vakna tills veckoklockan ringer. Ja. Och då stänger jag av den direkt och går upp. och är ja. pigg. Klar. Vad overkligt. Som en robot. Som en men, robot. Men eh, det verkligen hur många det. timmar sover du då per natt? Jag behöver inte sova så mycket, så det är också det är liksom, det styr jag utifrån. Jag sover ju när jag lägger mig tills ja. jag går upp. ja Då blir du inte jättetrött om det blir för lite? Nej. Nej. Spännande. Så det är jag väldigt, väldigt glad för. Mm. Men ibland kan jag tänka, jag kommer ihåg att jag läste en, en studie, jag minns inte vilka som hade gjort det, men det var någon forskning så Hur lång insomningstid man i genomsnitt har uh -huh. Och då var det bland ganska unga personer För att för äldre kan det ta längre uh -huh. tid Då var det att Från att man har lagt sig till som att somna Var det typ sju 8 minuter Tror jag uh -huh. Och när jag läste det Då tyckte jag alltså Ska man ligga så länge uh -huh. vaken innan man somnar Jag tyckte det var otroligt långt Jag låg ofta vaken längre än så när jag var eh, Yngre Men då var det för att man tänkte på grejer Mm uh -huh. eh, så tankarna bara snurrade och vissa jobbiga saker och vissa så här bra grejer kunde jag också tänka på. Eller vad ska jag göra dagen efter eller planera. Om det här hände, vad ska jag säga då? Det, det är väl det alltså. enda jag kan sakna med att jag inte... Nu, nu saknar jag verkligen inte ha problem Nej. och det vill, kan jag inte Nej. tänka mig att någon vill ha. Nej. Men just den där lilla stunden i sängen när man bara får tänka igenom dagen... Mm. Eh, kanske tänka på något roligt och så här. det missar jag ju eftersom jag ja. somnar så ibland har jag liksom försökt hålla mig vaken längre så jag försöker eh, ja, men det är svårt Men de här 7-8 minuterna, de är liksom från att man har släckt lampan och ja. inte från att man har gått och lagt sig Precis. och läsa eller något sånt där Och det är självklart många som, nej nej nej från att man har släckt lampan mm. Men vad, vad tycker du att man ska tänka på då om man nu har svårt att somna från att man har släckt lampan vad tycker ja. du man ska tänka på då för att Ska man räkna för eller vad ska man ja, men göra? För, för det första så tycker jag att man ska prata med sina föräldrar om att eh, det kanske inte är så att jag behöver gå lägga mig klockan åtta, jag kanske inte har den dynsrytmen. Eh, för att om det är så att man har svårt att somna på grund av att man är pigg så tycker jag att det är meningslöst att ligga i sängen. Då kan man ju... Eh, vad vet jag? Göra läxarna noggrannare, lyssna på musik, eh, gamla lite, kolla på tv... Prata i telefon med någon Sömnbehov är ju väldigt olika ja. Jag eh, kom ihåg När jag gick i, i Lågstadiet mm. och var skolsyster Så råkade jag säga till henne Att jag var uppe väldigt sent på mm. kvällen Då ringde hon hem Till min mamma och frågade mm. om det stämde För hon tyckte det lät så, or, så orimligt ja. Men jag har ju liksom aldrig behövt sova mycket Nej. Så Det är väldigt olika Så jag håller med, man ska inte ligga där bara för Att mm. om man är pigg men om man nu inte är byggd? Nej, precis typ tanken Som sig bara tankarna bara snurrar Exakt, där. exakt. Det tog ganska lång tid för mig att komma förbi det. Men det hänger ändå ihop med det jag sa först. För att om man inte är riktigt trött när man går och lägger sig. Då är det ju mycket lättare att eh, huvudet mm. går på högvarv. Liksom. Eh, jag tror att det var ett av att Min dygnsrytm är så. att jag, Min kropp vill somna senare. Liksom. Sen om jag är riktigt trött kan jag somna tidigare ändå. Men det där går alltid, det kommer alltid tillbaka. För sen, då jag, blir jag utvilad och då är jag piggen nästa kväll. <laughs> så så, så är det är väldigt svårt att hitta balans. Där. Men jag tror att ett, se till att vara trött. Gör gärna något fysiskt innan. Alltså, det är jättebra. Då blir man ju mer avslappnad. Liksom. Men det kan ju även vara tidigare på dagen. För gör ja, man det för sent kanske man blir ja, uppgivad. gärna. Ja, men se till att du rör dig någon gång under dagen. Precis. Om det var svårt att så. Det tror jag är jätteviktigt prata med någon om de här tankarna som snurrar, för det gjorde inte jag och det tror jag var därför tog det tog längre tid för mig att, att inse att eh, det här är ingenting som jag kan göra något åt utan Det blir ju lätt en ond cirkel att ja. man stressar upp sig Hur, hur är din naturliga dynsrytm? Jag funderar på det för att jag... Alltså mellan vilka klockslag sover du om, om bara kroppen får bestämma? Ja, då tror jag att jag sover jag vill nog vara uppe till åtminstone när... 12, mm. I alla fall till midnatt. Och sen kanske. Ja, men jag kanske är uppe vi säger, någon gång efter midnatt. Och sen mm. går upp vid, ja, framåt sju. Mm. Det är väl där optimalt? Precis. Men inte det är lustigt att kroppen är olika inställda. Så min är helt inställd på, ja, men 3 till 11. Då, då känner jag mig som liksom, har mest harmoni i kroppen om jag får sova då och jag, vi, eh, jag kommer ihåg att jag pratade med Karo som jobbade på KP för länge sedan om det här. Och hon var ju så att hon, hennes kropp ville ju somna vid 5-6 på morgonen och då, det blev ju problem. Och det där är lite orättvist att, att samhället är helt anpassat efter de som har, ja. är inställda på 22-08 eller vad Precis, var det nu? eller och skolan är eller med det. Ja. inställd på med tidiga månader. Ja. Jag var inne på tidigare att vi träffade Christer Björkman, mello-bossen mm. i kp 6 Han sa till mig mm. eh, han berättade själv att han kan inte vakna. Jag vet inte om det är sant men det var vad han sa i alla fall. Att han behöver någon eller något som väcker honom varje morgon, annars så kan han inte vakna. Och det hade hänt han hade testat det en gång hur länge han kunde sova och då sov han i flera dagar. Jag lovar att han sa det. Ja. mm Ja, vi får ju tro på honom. Jag gjorde en rolig grej kommer jag på nu mm. i sömnen för några dagar. Sedan. Jag tror inte, kan jag säga att Jag tror inte det är bra att ha sin mobil eh, igång precis eh, bredvid sig när man sover. I alla fall inte om man är van vid att använda sin mobil. Nej. För att jag gjorde det i sömnen. Alltså, jag, jag fick ett sms men jag vaknade inte. Så, liksom, så På något sätt tog jag min mobil och så här, fastnade på någon bokstav och liksom mm. så här. Ett så här än långt eh, sms med bara typ en bokstav. Vilken bokstav fastnade du på? Eh, det minns jag. Alltså det, var det var liksom jag bytte bokstav ja, okay. typ A kanske. Mm. Eh, och så skickade jag det. Mm. vem var Bitt det som natten, fick det? en kompis. Ja. Ah. Ah. <laughs> och det gjorde jag helt liksom stur i sämnen. Ah. Har du gjort något konstigt i sämnet? Har jag säkert? Brukar du prata i sämnen? Inte så mycket. Men lite? Ja, det hade hänt att jag, min sambo har, har sagt någonting. Liksom. Jag brukar skratta och höra. Ja. Vilket kan vara ganska obehagligt säkert. Ja, det är lite spöket om man sover i samma lägenhet eller hus som du och bara hör ett skratt på natt. <laughs> typ så. Ja. Mm. Detaljon. Mm, KB 6 och 7. Josefin. Um, ja. Mm, jag tycker att en detalj som är rolig är ju baksidan på KPSA nej, ja. jo den är visst rolig Jo, men jag ska Aha, ja. <laughs> eh, och eh, det är då rastjakten kan man säga eh, en tävling mellan som man får utmana sina vänner då på skolgården, så det gäller att passa på nu innan det blir sommarlov mm. eh, och ska man göra olika uppdrag som är värda olika många poäng yeah. utifrån hur svarar de är jag tänkte att eh, jag tänkte utmana dig ja. på ett uppdrag, eller två. Ja. Eh, vill du ha ett lätt eh, med för en poäng, eller vill du ha ett lite svårare som du får fem poäng? Ja, man vill ju alltid ha fem poäng. Vill du ha det? Ja. Då ska du, eh, ja, du behöver inte gå fram till en äldre elev som jag har, så du får Nej. säga det till mig istället. Uh -huh. eh, med din allra pipigaste musröst ska du dra hela din topp fem godaste ostarna-lista. Det här är ett suveränt uppdrag. Eftersom att man måste göra det inför någon man inte känner. Som du sitter med äldre, ja. det kan det vara lite pirigt. Det, det känns ju inte alls så pirigt att göra det till någon som man har jobbat med i fem år. Alltså... Och ändå lite pirigt, eller hur? Det är inte alls pirigt. Jag <skratt> tycker <Det är> inte. <skratt> du har bara prestationsångest som kommer på fem ostar. Du gör det ju även inför alla som lyssnar på podden. Ja, men De ser jag ju inte, men det tycker jag är en annan sak. Alltså, jag kan göra jättepinsamma saker på film och lägga upp på Instagram utan att det känns särskilt pinsamt eftersom att jag inte ser. Men om jag däremot skulle sjunga liksom som jag gör ofta på Instagram för tre av följarna i verkligheten, då hade det känts Pyrrigt. Okej. Okay. Hej stora elev! Mina fem mesta ostar prest, Präst greve, Bri Och Chevre! Det var fem poäng, du, du fem poäng. Ja. absolut Grymt Tack eh, Vet du varför jag skulle säga den där På baksidan? Det är för att K.P. Magnus gjorde ett uppdrag på mig ja. Han låtsades Att han var på en skolgård tror jag Men eh, han gjorde den, så, Heter den Boaormen eller vad heter den eh, jag, kan, jag kan läsa uppdraget ja. mm. Krama jag sig är Boaormen Smugg upp mot din favolärare Du är ju typ hans lärare eh, Krama henne och väst jag släpper dig aldrig! Ja, så nu hör du till saken att Magnus är ganska stark. Så jag bara kände två jättestarka armar om mig helt plötsligt när jag satt och pratade med en praoelev. Och så bara väste någon i örat på mig. Jag släpper dig aldrig! Och, och visst, det här finns ju fångat på film. Det är det bästa av allt. Ja, det finns på kameratpost. För det här historia. var ju en kupp mot dig. Du ja. visste ju inte det. Nej, jag känner inte till. Mm. Och... Visst, visst visst var det inte riggat Visst visste inte du om det här nej jag visste, det kan man se om man kollar på det Instagram klippet att jag börjar sprattla du, med, benen, du, för jag så med benen jag vet inte jag blev så chockad stampa det ser inte som som ja det ser inte helt bekvämt ut jag är mycket förvånad och ja. så jag, ja, Det är så att man reagerar fysiskt med kroppen men det visar att man blev väldigt nästan chockad eh, ja. då har du fem poäng och Magnus har fem poäng i den här tävlingen ja. det är ju ni som lyssnar utmanar Magnus och Lucas att ja. se till att få åtminstone mer än fem poäng i ja, rastjakten. Ni måste Eller samla minst sex poäng innan skolan tar slut. Ja, och då kan vi få en poäng till exempel genom att bräka fram allt man säger. Mm. Som en darrighet! Som en darrighet! Ja. Men hur länge då? Jag vet inte. Står inte rasten. Hela Hela rösten. Ja. Oj, det låter som om man borde få mer än en Allt, poäng. <laughs> Jag höjer getpoängen till tre. <laughs> om det gäller hela rasten. Det gäller hela rasten, ja. men du får ju prata med vem du vill. Det är inte att du måste gå fram till Nå, din men din din inte din så mycket le. kanske för att det är pinsamt, men mest för att så uthållighet. Att getbräka en kvart, liksom. Att getbräka en kvart, liksom. Ja. ja. Det är... Det... Varför börjar jag härma ja, För jag härma? du gör här... Ett... Åh... Josefin är knasig. <laughs> Josefin är knasig. Det är synd att ni som lyssnar inte kan se oss nu. Eftersom att Josefin även härmar mitt kroppsspråk. Ja, jag hade för dåligt minne. Vad sa du nu? Att den poängen fick inte jag. Jo, eller vad? Ska du också vara en hel rast? Det, det var en poäng. Ja. Är det en hel röst man ska härma någon? Ja, ja jag tror oh, det. Åh gud. Framgår inte. Enpoängarna är, är inte pinsamma riktigt, men väldigt jobbiga en del. Ja. Mm. det, det... är uthållighet. Alltså det finns ju en enpoängare också som du ska sitta då och låts vara en gam i matsalen. Ja. Stirra på den som sitter bredvid mm. tills den bjuder dig av sin mat. Det är ganska, det är en prestation. Ja. Enpoäng. Det en poäng. Oj, oj, oj. <laughs> det, det, det, det är bäst ni börjar idag, hör jag, om ni ska komma upp i sex. På. Ja, verkligen. Ja. Men det här var din detalj också. Ja, boa men var ju min detalj. Ja, den, kul detalj. Ja, den var så chockande. Jag, den, ska vi säga något mer om det helt nya numret som är nummer sju? Jag kom på vad jag ville fråga dig om sömn ja. som jag glömde bort ja. innan. Har du sovit på någon väldigt konstig plats någon gång? Ja. Vad är det konstigaste? En gång ni hade varit på att säga... Vandring med skolan. Var det på det? På jumpan typ i sexan eller något? en vandring med övernattning? Ja. Stor ryggsäck och övernattning. Ja, det var vi nog. Då var jag så trött när jag kom hem. Så att jag somnade med ryggsäcken på så satt jag på knä med huvudet mot kökssoffan. Alltså jag kom Oj. bara in i köket. och Skulle ta med ryggsäcken och då somnade. Det här är ett perfekt exempel på att man sover gott om man har rök på. Ja, exakt. Ja. Mm. Ja, det, det var nog en kombination av att vi var uppe på busen hela natten och att eh, jag hade packat alldeles för mycket grejer. Vi skulle bara vara borta en dag. Jag hade sju <laughs> ombyten med mig. För att Oj. det fick plats i väskan, den var jättestor. Varför stor. inte när man kan? Precis. Jo, därför att man själv var tvungen att bära väskan den här gången. Så det var inte så smart. Det var ganska udda. Ja. Jag får ju sova tack vare kp i kp yes. Det kanske inte ni som lyssnar tänker på. Men när... En läsare får en önskan uppfylld till exempel oss övernatta på ett ställe. Är... Så om det är jag som skriver reportaget så behöver ju även jag övernatta där. Ja, är det, är det med övernattning så måste ju KPs reporter sova över. Precis. Så det har ju gjort att jag har mer eller mindre var tvungen att sova på ganska udda platser. Eh, på Liseberg. Spökhuset på Liseberg är väl en... Ett hus det. som det sa spökar i på riktigt egentligen. Jämtland. Mm, en prästgård i ja. Jämtland. Sen en lada med den, lamor. Den tar pris den. Alltså <laughs> den är det sjukaste. En lada full med alpakor alpakor var det. Ja, och eh, de bråkade lite med varandra. Två hingstar i flåken. Ja. Så de liksom, de spottade. Mm. grönt slämm på varandra. Mm. Och vi liksom låg där hur, i halmen. Hur långt ifrån slämmet? Det prickade inte mig, Nej. men ett av barnens okay. tröja blev slämmad okay. på. Okay. <laughs> Och men, så lät ja. de om det nu är konstigt att sova i ett spökhus. Ja. Eller om man vill känna känslan av att sova i ett spökhus, då ska man sova i en lada med alpacor. Då är det bättre att sova med Alpacko För då för, är det konstiga ja, ljud. Där. För deras läte är... Ja, har du hört en alpaka mm, Nej, men imitera. Okej, okay, nu, ska, nu ska jag försöka. <skratt> <skratt> Okej, okay, det kan vara världens sämsta imitation nej. av en alpaka. Men det är, här, det är som en så här sorgsen sång. Ja, typ. jag förstår. Mm. Men det, så det är är, Ludvig får ju betygsättare. Alla vet ju inte det, så. men KP Ludvig kan ju härma alla djur. Han kan här med alla djur. Han är galen på det sättet. Men okej, okay, om ni kollar i början av KP7 så står det om alla våra Instagram-konton, Facebook-konto, Youtube-konto med mera. Så gå in och följ oss på alla de kanalerna och fortsätt lyssna på KP-podden. Jag är väldigt kaxig för två poddar känns att det är lätt att få tusen följare på Youtube. Just det. Ja. har vi det har vi inte. Så jag kanske får omvärdera det där ja. lite. Nej men vi får tacka för oss då Ja, tack så mycket Tack så mycket. Nästa vi... gång vi ses så Kommer det två tidningar Som sagt det har vi redan ja. sagt. <laughs> KB8 och KB9 mm. Och någon gång innan sommar så kommer ju nästa avsnitt av podden också mm. Jag har inte bestämt än När Så håll ut då. hejdå Hejdå